Kniha 3, 120 až 121 Vasišta pokračoval. Druhý den po svém zážitku krále Lavanu napadlo. Měl bych se vydat do míst, která jsem viděl ve své vizi, možná skutečně existují. A hned se i s družinou vydal směrem na jich. Brzy narazil na místa, jež ve své vizi viděl, a setkal se s lidmi, které během svého pobývání u divokého kmene poznal. Uviděl dokonce i své vlastní děti žijící v chudobě. Spatřil starou ženu, která zoufalstvím naříkala a plakala. O můj milovaný muži, kam jsi šel, že si nás tu všechny zanechal? Ztratila jsem svou krásnou dceru, jež měla to štěstí, získat pohledného krále za muže. Kam se všichni poděli? Běda, všechny jsem ztratila. Král k ní přistoupil, aby ji utěšil a přitom v ní poznal matku své manželky. Ze soucitu daroval jí i dětem dostatek prostředků, aby mohli překonat období sucha, které, jak předchozího dne viděl, postihlo celou zemi. Nějaký čas s nimi pobyl a pak se vrátil do paláce. Následujícího rána mě král požádal o vysvětlení celé té záhadné události a moje odpověď ho zcela uspokojila. O rámo, síla nevědomosti je schopna vytvořit naprostý zmatek ohledně toho, co je skutečné a co neskutečné. Ráma se zeptal, o moudrý, je to v skutku matoucí, jak lze to, co bylo viděno ve snu či vizi, zakoušet i ve skutečnosti v bdělém stavu. Vasišta odpověděl, ale Rámo to vše je nevědomost. Daleko a blízko, věčnost a okamžik, to vše je přelud. V nevědomosti se skutečné jeví jako neskutečné a neskutečné jako skutečné. Vědomí jedince vnímá to, co si myslí, že vnímá, podle svého nastavení a podmíněností mysli. Jakmile z nevědomosti vznikne představa ega, v témže okamžiku se objeví také iluze začátku, středu a konce. Zmateného člověka napadne, že je zvířetem a začne to prožívat. To všechno je schoda okolností kákatálíja, jako když z kokosové palmy spadne kokos přesně v okamžiku, kdy na palmu usedne vrána a zdá se, jako by kokos spadl kvůli vráně, třeba že tomu tak není. Podobně pouze čirou náhodou se v důsledku nevědomosti zdá být neskutečné skutečným. Vasyšta pokračoval. V hypnotickém stavu krále Lavana ve svém vědomí spatřil obraz svatby prince s ženou z divokého pouštního kmene a prožil to tak, jako by se to dělo jemu. Člověk zapomene, co dříve udělal. I když tomu kdysi obětoval mnoho času a energie. A nyní je přesvědčen, že neudělal to, co skutečně udělal. Takových nesrovnalostí se paměť občas dopouští. Stejně jako si někdy člověk představí příhodu, která se udála v minulosti a vidí ji, jako by se děla nyní, tak král Lavana prožil ve své vizi příhody z minulosti divokého kmene. Je také možné, že lidé z lesů na úpatí hor Vindhya zakoušeli ve své mysli vize, které se objevily ve vědomí krále Lavany. Nebo Lavana a lidé divokého kmene viděli ve své mysli to, co zakoušel někdo jiný. Takové přeludy se stanou skutečností, jsou-li zakoušeny mnoha lidmi, podobně jako se stane pravdou to, co hodně lidí tvrdí. Pokud jsou tyto přeludy začleněny do života jedince, stanou se pro něj skutečnými. Co lze ostatně říci o pravdivosti či nepravdivosti věcí tohoto světa? Můžeme jen popsat to, jak jsou tyto věci ve vědomí člověka zakoušeny. Nevědomost není skutečná podobně jako není skutečností olej v písku. Mezi nevědomostí a já nemůže být vzájemný vztah, neboť vztah může existovat pouze mezi věcmi stejnými či podobnými. Takovou zkušenost má každý. Pouze proto, že je vědomí neomezené, může být ve vesmíru vše poznatelné. Není to tak, že by subjekt osvětlil objekt, který je bez vlastního světla. Všechno je vědomí a proto všechno ozařuje samo sebe a nepotřebuje vnímající inteligenci. To, že se inteligence projeví, je díky činnosti vědomí, které si uvědomí samo sebe, nikoli proto, že by vědomí vnímalo netečný objekt. Poznámka překladatelky Ne tedy proto, že by se vědomí stalo subjektem, a vnímalo netečný objekt Konec poznámky Není správné říci, že ve vesmíru existuje směsice věcí vnímání schopných a vnímání neschopných čili netečných, protože takové věci nejdou dohromady Všechny věci jsou samotné vědomí a jakmile vědomí pochopí samo sebe, je tu poznání Člověk může vidět vzájemný vztah mezi stromem a skálou, ačkoliv se zdají být netečné a vnímání neschopné. Takový vztah však existuje v jejich základních částech, které prošly určitou proměnou, tak aby se z jednoho stal strom a z druhého skála. Podobné je to s chutí. Chuťové pohárky na jazyku Reagují na chuť jídla jen v důsledku podobností ve složení dané potravy. Vasišta pokračoval. Každý vztah znamená uskutečnění již existující jednoty. Za vztah je považován jen v důsledku předchozího mylného předpokladu rozdělení na subjekt a objekt. Ve skutečnosti je tu pouze jedno neomezené vědomí. Proto rámo dojde pochopení, že tento vesmír není nic jiného než neomezené vědomí. Je plný kejklířských triků, které vytváří síla tohoto vědomí. Ale vlastně se nic neděje. Neboť co je plné, nemůže být ještě více naplněno. Člověk vidí zlatý náramek, jen když zapomene na zlato. Náramek je iluzorní projevení zlata. Podobně existují iluzorní představy o národě, světě či opakovaných zrozeních. Odmítneme-li klamnou představu náramku, je pochopena skutečnost zlata. A odmítneme-li klamnou představu o vztahu subjektu a objektu, nebude tu nevědomost, která by vytvářela dělení. Veškeré rozdělení vytvořila mysl. A pokud mysl zmizí, zmizí i stvoření. Pak pochopíš, že všechny vlny tvoří jediný oceán. Že dřevěné loutky nejsou nic jiného než dřevo, hliněné nádoby nejsou nic jiného než hlína. a tři světy nejsou nic jiného než absolutní Brahman. Mezi pozorováním a tím, co je pozorováno, existuje spojení, je muž se říká pozorovatel. Je-li vymazán rozdíl mezi pozorovatelem, pozorováním a tím, co je pozorováno, je tu absolutno. Jestliže mysl přechází z jednoho místa na jiné, je mezi nimi kosmická inteligence. Buď vždy právě to, tvá pravá podstata. Je mimo omezené stavy bdění, snění či hlubokého spánku. Tvou podstatou je to, co je věčné, nepoznatelné a co není netečné. Zůstávej vždy jako to. Odstraň otupělost a ve svém srdci buď ustálen v pravdě. Bez ohledu na to, zda budeš zaměstnán činností nebo ponořen v rozjímání, Setrvávej jako to bez chtění, nenávisti a připoutanosti k vědomí těla. Tak jako se nezabýváš přemýšlením o budoucích událostech, nenech se spoutávat náladami své mysli a buď ustálen v pravdě. Dívej se na svoji mysl jako na cizince, na kus dřeva nebo kámen. V neomezeném vědomí mysl neexistuje. To, co je vytvořeno neexistující myslí, není skutečné. V takovém pochopení buď pevně ukotven. Mysl ve skutečnosti neexistuje. Pokud by existovala, je nyní mrtvá. Mrtvá mysl však všechno vidí a tudíž to, co vidí, je falešným věmem. V takovém pochopení buď pevně ustálen. Koho ovládá mysl, která neexistuje, ten musí být duševně chorý. Takovému člověku se může zdát, že úder blesku přichází z měsíce. Rozhodně zavrhni to, že by mysl mohla být skutečná a buď navždy oddán správnému nahlížení a meditaci. Pátral jsem po skutečnostech ohledně mysli velmi dlouho rámo a žádnou mysl jsem neobjevil. Existuje pouze neomezené vědomí.